פרק כ"ח. וידבר אדוני אל משה לימור, צב את בני ישראל, ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לאישיי, ריח ניחוכי, תשמרו, להקריב לי במועדו. ואמרת להם, זה האישה, אשר תקריבו לאדוני. כבשים בני שנה תמימים שניים, ליום עולה תמיד. את הכבש אחד, תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. בעשירית האיפה סולת למנחה, בלולה בשמן כתית רביעית ההין, עולת תמיד העשויה בהר סיני, לריח ניחוח אישל אדוני. ונזכו רביעית ההין לכבש האחד, בקודש, הסך נסך שיכר לאדוני. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כמנחת הבוקר וכנזקו תעשה, אישי ריח ניחוח לאדוני. וביום השבת, שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים, סולת מנחה בלוליו השמן ונזקו, עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונזקה. ובראשי חודשיכם תקריבו עולל אדוני, פרים בני בקר שניים ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולב השמן לפר האחד, ושני עשרונים סולת מנחה בלולב השמן לאיל האחד. ועיסרון עיסרון סולת מנחה בלולב השמן לכבש האחד. עולה ריח ניחוח אישל אדוני, ונזקיהם, חצי ההין יהיה לפר, ושלישית ההין לאיל, ורביעית ההין לכבש יין. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ושעיר עזים אחד לחטאת לה' על עולת התמיד יעשה ונזקו. ובחודש הראשון, בארבע עשר יום לחודש, פסח לדוני, ובחמישה עשר יום לחודש הזה, חג, שבעת ימים, מצות יאכל. ביום הראשון, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישי עולה לדוני, פרים בני בקר שניים ואיל אחד, ושבעה כבשים בני שנה, תמימים יהיו לכם. ומנחתם, סולת בלולב השמן, שלושה עשרונים לפר, ושני עשרונים לאיל תעשו. עשרון, עשרון תעשה, לכבש האחד, לשבעת הכבשים. ושאיר חטאת אחד, לכפר עליכם. מלבד עולת הבוקר, אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה. כאלה תעשו ליום שבעת ימים.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 מלבד עולת התמיד ומנחתו תעשו. תמימים יהיו לכם ונזקיהם.